wanaangaza angaza anaingia wane na wimbo dhambi ilipoingia ingia duniani ji wetu ni wakati mwingine tunazidi kushukuru Mungu tena ikiwa ni siku nyingine mpya ambaye hatujawahi kuiona ametujalia kuweza kuamka salama salamini hapa kwetu naamini kwako ikiwa ni jioni ikiwa ni mchana pia umejaliwa kuwa katika nyakati hizi mahali huko na amini ya kwamba unatutegea kwa njia iliyo sawa omboka ya kwamba hii ni kipindi chako unachokipenda ambacho ni kipindi cha neno litasimama kipindi hiki huletwa kwa niaba ya Passing the Right Ministry akikiwa ndani ya AGR abaguzi global radio ambaye imewezesha neno hili kuweza kufika katika sehemu mbalimbali na mimi si mwingine mbali ni yule mhubiri wako ngige hivyo naomba uweze kuwa pamoja nami tunapoendelea kulichambua neno na pia ninaomba muendelee kuniombea sana kwa sababu katika eh, ulimwengu huu madamu tunavyopenda kumkaribia Mungu adui naye anafanya kazi usiku na mchana kuweza kuona kana kwamba atapinga na kuzuia kazi hiyo lakini hata hivyo na shukuru kwa sababu Yesu ni mshindi na hivyo sisi tutashinda tukiwa ndani yake na hakuna wakati tutaweza kuinua mikono kwa sababu vita tunaopigana hatupigani kwa mwili na damu Baali tunapigana wa roho zile chafu zinaokaa katika ulimwengu huu na tunakuwa na maraika wa Mungu wanaoendelea kututunza roho wa Mungu akituongoza. Kwa hivyo wakati unachukua nachukua fursa hii kukaribisha wa msikilizaji wangu popote pale uliko ili tuweze kuungana kwa pamoja kuendea kuendelea na neno hii la siku hii ya leo na hebu tuweze kuomba Baba mtakatifu mtakatifu Mungu wetu unaoishi mahali pa juu binguni na unao kubali kukaa ndani ya mioyo yetu Asubuhi hii ya leo ikiwa kwa wengine ni jioni ikiwa kwa wengine ni usiku Bwana ninakuomba kwa jina la Yesu ili uweze kuturehemu na kutuhurumia sisi wenye dhambi na mkono wako ili bwana mapenzi yako yaweze kutimizwa katika maisha yetu changamoto zikiwa ziko katika njiani tupatie ushindi ili kama vile ulivyoshinda na sisi tuweze kushinda neno lako ambalo lina ahadi, lina ahadi chungu nzima ambaye umeahidi hautatuacha wala hautapunguka kwetu iwe iweze kuwa ni amina tunapoenda na tunapoendelea katika kipindi hiki mpango wako uweze kufanyika kwa kila familia ambaye imeakirishwa katika usikilizaji wa neno lako siku hii ya leo zaidi baba wa bingu mimi Nilie mudaifu na mnyonge unaojua udhaifu wangu na unyonge wangu naomba ili ukanitumie kadri utakavyoona inafaa ili neno likifikia watu wengine na likiwabariki na kuwaandaa kwa ajili ya ufalme wako pia mimi ukaweze kuniandaa naomba pia kwa ajili ya kanisa lako naomba pia kwa ajili ya serikali za ulimwengu huu naombea taifa hili ambalo tumo ndani Tunaombea nchi yetu pia ya Kenya na mataifa mengine Pali popote pale ujumbe huu unapofika wakati kama huu. Tunaombea pia wale wote wanaoupata. Tunaomba wakati huu tunapoanza katika mfurudisho wa mpangilio huu na safari hii ndefu ya wana wa Israeli. Safari hii iweze kuwa ni fundisho kubwa. Na ili tuweze kuona ni wapi walipo enda kando na mpango wako ndipo tuweze kujimudu. Tuone ni wapi waliokuwa wameenda kwa njia za sawa na ndipo tuweze kuiga. Jina lako liweze kutukuzwa katika mambo yote. Tunapoanza hadi tamasha kuwa pamoja nasi. Na mpango wako ufanyike na ukamilike kwetu sisi zote. Na tunaomba katika jina lake Yesu mwokozi wetu. Amen. Basi wapendwa wasikilizaji tunaendelea kuangalia ya kwamba katika tu tuliona jana baada ya maisha marefu ya wana wa Israeli kuishi jangwani. Basi miguu yao ikaingia katika nchi ya ahadi. Na hapa ndipo tunaona hata ijapokuwa waliingia katika miguu yao iliingia katika nchi hii ya Kanani walikuwa bado hawajaweza kuirithi ama kuimiliki ile nchi na tuliona kwamba ulikuwa na watu mataifa makubwa makubwa na kulikuwa na kuta ndefu ndefu zilizokuwa zimejengwa katika miji iliyo iliyokuwa katika nchi hii ya Kanani na kwa muo, na kwa kuona kwa mwanadamu ilikuwa ni vigumu sana wao kuweza kulidi nchi hii kwa sababu mataifa haya yote walikuwa wana uwezo wa kuunganika na kuweza kuleta jeshi lao likubwa na lilio kuwa na na maarifa na walio kuwa wamejihami katika kiske, katika kijeshi waliokuwa kuwa wamejihami katika silaha kubwa na silaha na magari makubwa na kwa kweli wana wa Israeli hawangeweza kulidi inchi ile kama mwanadamu ama kama wao ndio walikuwa wanapigana lakini hata hivyo Tuliona Biblia yenyewe inasema kuta za mji ule zilikuwa zimejengwa za miji ile sio mji tu moja ni miji ya mataifa haya. Ilikuwa imejengwa ikaenda mpaka bingu Lakini Yesu ambaye ni amri jeshi mkuu akaweza kuwaelezea wana wa Israeli yeye atavuka kwanza akiwa kama moto unaokula. Na ijapokuwa wana wanaki walikuwa sehemu ile na walikuwa wanasikika wakitajwa na hakuna mtu ambaye angeweza kusimama mbele zao Yesu akawaambia ya kwamba mimi nitaweza kuwatangulia nami nitakuwa kama moto uteke zao na kuangamiza na tena nitakuwa mbele yako na hivyo ndivyo nitakavyodhihirisha dhilisha jinsi utakavyo waangamiza na kuwafukusa kwa upesi. Katika ahadi hii wana wa Israeli waliweza kuamini na wakajua ya kwamba jemedali mkuu Yesu ambaye ni mwokozi na Bwana wetu alikuwa nao. Na tukaona ya kwamba katika maisha yetu ya Ukristo tutakumbwa na na na na, na, na majitu makubwa nakuta ndevu zitakapokuwa njiani lakini tunapokaa ndani ya Yesu kama vile anavyoahidi ya kwamba kaani ndani yangu na neno langu likae ndani yenyu nani lolote lile mnaloliomba liomba ya kwamba mtapewa hivyo wapendo wasikilizaji wangu kwa imani na kwa maombi Mungu atatupatia ushindi hata kama ni yapi atakao tupata Mungu atatupatia ushindi Mengine yatakuwa hata karibu ya tuangamiza kabisa lakini hata kama itakuwa karibu kutuangamiza Yesu bado atatupatia ushindi. Na tunastahili kujua ya kwamba tukikaa ndani ya Yesu tuweze kusukua tunasema kama wale wahibrania watatu walisema ya kwamba ila Mungu awaookoe kutoka tanuru ama waangabie katika hiyo tanuru hawangeweza kuinama na kuabudu ile sanamu. Kwa hivyo wapendwa na wewe na mimi tunapokumbwa na mambo yanayotufinya katika ulimwengu huu, hebu tuweze kuangalia juu na kutazama alianzisha imani tuna, tulionayo na kujua ya kwamba hata imaliza. Na hivyo tuseme kama Paulo kuishi ni Yesu na hata kufa ni faida. Mji uliokuwa tisho kubwa sana kwa Wana Waisraeli ilikuwa ni mji huu wa Eliko uliokuwa mbele yao katika ngambo ile nyingine ya mto yordan na ilikuwa ina kila kitu ambacho kinaohitajika chakula na magari ya vita na mf mfalme wanajeshi jeshi wa walio kuwa hodari na mkuta ndevu zilizojenga mji huu hivyo ni kusema walikula wakashiba lakini badala ya kumshukuru Mungu wakaendelea kumdhihaki Mungu katika mji huu tuliona ya kwamba ulikuwa unaendelea kuabudu Mungu ambaye ni Mungu mwezi na mwezi huyu Mungu mwezi alikuwa pia analinganishwa na, na mwanamke alio alio aliyokuwa eh Eh, an ame zamani zile alikuwa amesema ya kwamba kifa ataenda kwa mwezi naye alikuwa ni mke wa nimrodi kama vile wengi mumesoma katika historia hasa katika kitabu cha mwanzo 10 semiramis ambaye alikuwa ni mke wake eh, Nimrod alipokuwa anadanganya watu ya kwamba mume wake alipokufa alienda kwa jua akiwa ni Mungu kemushi ambaye Watu walikuwa wanamwabudu yeye ndipo naye akawa anaenda kwa mwezi atakapokufa na hivyo watu akawa wanaabudu Mungu mwezi wakiabudu mke wa Nimrod na ndipo unaona mpaka leo wengi katika ulimwengu mwezi ukipotea wanalia na wanafunga na wanaendelea kuomboleza mpaka Mungu atakapokuja Basi yeliko ilikuwa ni mji uliokuwa na utarajiri katika hali ya chakula, katika hali ya fedha, katika hali ya economy, katika hali ya ya, ya kijeshi na katika hali pia ya kudhihaki Mungu walikuwa mbele sana. Na ndipo basi neno linaonyesha ya kwamba kulikuwa na uovu wa kila aina, miungu aina mbalimbali iliweza kuabudiwa mahali pale. Na kwa sababu walikuwa wana hofu juu ya wana wa Israeli, mji huu ulikuwa unakuta ndevu sana na inaonekana milango yote yote ilifungwa usiku na mchana kwa kuhofu wana wa Israeli. Na Joshua alijua ya kwamba kuangusha mji huu hiyo kitu cha kwanza ambaye kimemjunge mpatia kusonga mbele katika kumiliki nchi hii ya Ahadi. Ndipo alipokuwa anaendelea kuomba Mungu na kuendelea kuuliza ni njia zipi bwana nitakazozipitia mimi mtumishi wako. Unajua Joshua anadifundisha kitu cha maana sana hapa, ya kwamba kila wakati unapomweka Mungu mbele na unapoendelea kuomba na kuuliza njia zako ili Mungu aweze kukuongoza Mungu ana uwezo wa kukuongoza kama vile alivyoongoza yoshua na hapa ninamuona yoshua akitoka kambi katika kambi ya wana wa Israeli anaenda nje ya kambi kuomba na kumeditate na kuzungumza na Mungu katika njia ya kuomba na hapa Yesu amrijeshi mkuu anamtokezea na Yes yoshua kwa ku, kwa changa moto na kwa kutogopa akaweza kumuuliza huyu amri jeshi aliokuwa ya mbele yake uko je uko upande wetu ama uko upande wa adui ndipo mwokozi Yesu ambaye alikuwa amekuja akamwambia mimi nimekuja ni mimi ni amri jeshi mkuu wa jeshi la Bwana na ndipo basi Joshua akaanguka chini kifudifudi naye akaweza kumulilia Yesu akimuuliza utasema nini kwangu ewe bwana wapendwa ni mara ngapi wewe na mimi tunapoona mambo yanaoendelea katika maisha ya katika ulimwengu huu tunakimbilia nani Yesu ndiyo kimbilio yetu Yesu ndiyo mokozi wetu Yesu ndio aliyetokezea Joshua naye anaweza kutokezea wakati wote ikiwa ni wakati unaofaa ama wakati usiofaa ndipo Yoshua akamsujudu na akamuuliza nifanye nini utaniambia nini na ndipo akaambiwa ya kwamba kwa kuwa mimi nimekuja kam, a, m, m, mimi niliamri jeshi mkuu akaambiwa toa viatu vyako mahali hapa umekanyaga ni patakatifu Kumbuka ya kwamba Musa alipotokezewa na malaika hivi ndivyo alivyoambiwa ya kwamba pahali ulipo ni na ndipo Yoshua kafuata maagizo kama vile alivyoagizwa na amrijeshi mkuu na hivi ilidhihirisha wazi kwamba Huyu ni Yesu aliyetukuka, aliyoinuliwa aliyekuwa na wana wa Israeli katika jangwa hili lote la Sinai, akiwa katika lile wingu, akiwa katika lile wingu usiku akiwa mwangaza na mchana akiwa kivuli kwao. Na ndipo akamkumbusha kwamba kama vile nilivyoweza kuwa na Musa na kama vile nilivyomwagiza Musa, ya kwamba mji huu unaoanza kuanza na kuwazua juu yake nimeupeana mkononi mwako mfalme wake jeshi lake na vyote vilivyokuwa pale kumbuka utaweza kuziangamiza na ndipo akaambiwa ya kwamba ili muweze kunyakua mji huu na kuuangusha ni lazima mfuate maagizo nitakaoweza kuagiza akawaagiza ya kwamba ni lazima waweze kwenda mbele wakisunguka mji ule kila siku mara moja na wakiweza kuwa na jeshi mbele yao Aa, na marai, na makuhani wakifuata makuhani saba waliokuwa kuwa na tarumbeta saba ama zile pembe zile zile pembe za kondoo ziliyokuwa ndefu sana wakizipiga na huku amri na huku eh, sanduku la gano likifuata na ndipo watu wale wengine wote wanafuata na wazunguke mara ya kwanza mara ya pili na m, e, siku ya pili paka siku sita na siku ya saba waweze kusunguka mara saba na baada ya kuzunguka mara saba wajipange na ndipo basi zile wale wale makuhani wapige zile pembe ziweze kulia kwa barangumu na wote waweze kupiga kelele ya ushindi na Mungu akasema hapo ndipo kuta hizi ziliofika mbinguni zitanguka kwa kweli Yoshua aliweza kwenda mara moja na akaagiza jeshi la Israeli ambalo kumbuka hawakuwa na na na, na, na maarifa sana jinsi watakavyofanya na ndipo akawaambia makuhani vile watakaofuata na zile tarumbeta zao na wale makuhani wengine wakibeba saduku la agano na umati mwingine ukifuata na kutembea katika mji ule kuzunguka mara mara ya kwanza siku ya kwanza na siku ya pili na ya tatu na siku ya nne na ya tano na siku ya saba wazunguke mara saba Ndipo basi Wakaweza kuanza safari siku ya kwanza wakafanya hivyo wakarudi katika kambi tanduku likarudishwa mahali pake na watu ayeliko wa wakashangaa na mshangao mkubwa lakini wengine walidhania kwamba ni kwa sababu ya kuta hizi za ondevu dipo hao wana wa Israeli hawangeweza kupenya waliweza kuangalia ma ama wale walinzi wa mji waliangalia pale hii siku ya kwanza na wakaendelea kuere, eh, kutoa habari kwa authority ya mji ule la ilikuwa inaendelea kusangaza shangaza na ikawa hivyo kila siku na wanapoangalia magari yao ya vita wanaendelea kuyaweka tayari jeshi lao linakuwa tayari kwa vioo vyote vile lakini wengine walikuwa pia na hofu wakikumbuka ya kwamba Mungu wa hawa watu ndio aliyowaondolea maji ya bahari ya Shamu na sasa Jusi amesimamisha mto wa eh, mto wa Yordani na hao watu wakavuka katika nchi kavu. Nipo basi siku ya kwanza ikaendelea na ya pili na ya tatu na ya tano na ya sita siku ya saba wakaona tofauti kubwa ana asubuhi waliamka na mapema na wakaweza kuondoka na kukwea kuelekea mji wa Yeliko. Wakazunguka mara ya kwanza. Ah wale wale walinzi wakashangaa maana hawakuona wakirudi kambini bali waliweza kuona wakizunguka mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, mara ya tano, mara ya sita wakao wanashangaa ni nini kitakao tokea hapa lakini wengine walikuwa bado wanazi wakilia ya kwamba mji wetu tumeujenga tume ukanjengeka hapa hamtapenya na hamtaweza ndipo basi wengine walikuwa na hofu na walikuwa wameyayuka kwa uoga mara ya saba ikaweza kufika Makuhani wakapiga tarumbeta na wale watu wote wakamlisha na Yoshua ya kwamba pigeni kerere na walipopiga kerere mji ule kuta zote zile zikavomoka watu wa mji ule wakawa na hofu kitambo wafikiria wanafanya nini jeshi la Mungu lilikuwa limeingia na kuweza kuangamiza kila kitu kilio na uhai Walakini hawakuweza kumwangamiza yule Rahab aliyoweza kuwatunza wale wapelelezi na hivyo wapendwa tunapoendelea kuangalia awamu ya pili ni ya kwamba yeliko sasa ime, imeangushwa chini na Mungu akafanya kama Yoshua uh, akafanya kama vile Mungu alivyokuwa ameagiza na tangu wakati wa Musa walikuwa wameambiwa kila kitu kilio hai waweze kukiangamiza na Yoshua akawa ameamuru ya kwamba mji huu kwa sababu Mungu ndiye amewem ameshinda umewekwa wakfu kwa ajili ya Mungu watu wasiguze chochote maana mji huu na vyote vilio vyomo vimewekwa wakfu na akaweza kuwaonya ya kwamba mtu yote asiguze kitu kiliowekwa wafu maana akiguza ataletea taifa la jeshi la Mungu sida na kwa hivyo ikaweza kufahamika wao sio wao wanaopigana bali ni Mungu na ndipo sasa awamu ya pili tunaona ya kwamba Akaendelea kusistisha. ya kwamba mji huu umewekwa wakfu. ata kila kitu kilio ndani yake na msiguuze kitu kiliyowekwa watu. Msije mkajiletea rana na kuletea shida wa jeshi la Mungu. Katika kitabu cha Yoshua sita aya ya kumi na saba akawaelezea vizuri sana ya kwamba vitu vyote vilio ndani ya mji huu vimewekwa wakfu na kile kitu kilio hai ni lazima kiweze kuangamishwa isipokuwa yule mama kaba rahabu na ndipo basi akawaonya tena muangalie nyinyi wana wa israeli Musiguze kitu chochote maana kitu chochote kimewekwa wakfu ukikivuza kitakuletea shida na utaletea jeshi la watu wa Mungu shida fedha zote ambazo haziku, hazingeweza kuangamizwa dhahabu na vyombe vya chaba na vya, sh... vya chuma vimewekwa wafu pia vitaletwa kwa ajili ya hekaru la Bwana basi tunaambiwa ya kwamba kila kitu kilio hai kikaweza kuangamizwa wanaume na wanawake watoto na kondoo na mbuzi wote wakauawa kama vile Bwana alivyokuwa ameagiza Unajua wakati mwingi inaweza kuonekana kana kwamba Mungu ni mkathiri sana, anaangamiza hao watu. Lakini kama vile tumejua ya kwamba hawa watu walikuwa wameweza kujua juu ya Mungu huyu, lakini walikuwa na kichwa kigumu, na hivyo wao walipata yale waliyostahili. Hivyo hivyo hata na sisi wakati Mungu anapotaka kutufundisha na tunakuwa na kichwa kigumu badala ya kufuata nyayo ama ma ma maagizo ya Mungu, tunataka kufuata njia zetu, tunataka kufuata mapokeo yetu. Anasema mnafurahi sana mnapoacha maagizo yangu na kufuata sheria za wanadamu mkijiletea uangamifu. Ndipo anasema ya kwamba chochote ambacho hakukipanda lazima kitangolewa. Na ndipo basi wote kwa sababu walikuwa wameendelea kuabudu miungu, kumbuka ukahaba ulikuwa mwingi sana hapa. Na unaona hata wa, wa, wa wapelelezi walifichwa na kahaba. Lakini ukahaba huu haukuwa unajali. Maana Mungu anaangalia kilio ndani ya moyo wa mwanadamu. Na anasema hai, hakuna dhambi iliyo kubwa ambayo Mungu hawezi kusamehe. Hata hata ikiwa ni ukahaba, anasamehe. Anasema ya kwamba Tunapoziungama dhambi zetu, yeye ni wa haki na ni mwaminifu. Anatusamehe na kututakaza kutokana na, na udhalimu wote. Rahabu alipata msamaha huu. Rahabu alipata injiri hii na akakubali, kuipokea nayo ikawa ni msaada kwake. Katika Yoshua sita, aya ya ishirini na moja. basi wakaangamiza vitu vyote vilivyokuwa ndani ya mji wanaume wanawake watoto na pia ngombe na mbuzi isipokuwa rahabu. ambaye aliweza kuwa muaminifu kwa habari jema na nyumba yake baba yake na mama yake na ndugu zake na watu, na watu wao wote waliokubali kuingia katika nyumba hii ya rahabu. Wengine labda walikataa na, walikata na nje ya nyumba hii hawangeweza kupata wokovu. Dipo ule mji ukaweza kuchomwa na moto. Rahabu na fedha na chuma na shaba likaweza kuchukuliwa, likawekwa kwa hap wae ya bwana Na ndipo basi wapendwa unapoangalia katika kitabu cha Yoshua hiyo twenty 22 na 25 ndipo Yoshua akawaagiza wale wanaume waume wawili walikuja kupeleleza mji huu waweze kuingia katika nyumba ile ya Kahaba Rahab waweze kumtoa yeye pamoja na wote walio ndani pamoja na vitu vyote alivyonavyo na hawa wapelelezi vijana wale wakakimbia na wakaweza kukuta Rahab wakamtoa na baba yake na mama yake na ndugu zake na vyote walivyokuwa nazo wakazitoa wakawatoa na wakaweka katika matuo ya Waisraeli hata leo na ndipo basi baadaye wakataketeza ule mji kwa moto, tanuru ya moto. Na kila kitu chochote kilikuwa katika mji ule kikaweza kuteketezwa, isipokuwa fedha na dhahabu na chuma na shaba zikawekwa kwa ajili ya kazi ya nyumba ya Bwana. Na Yoshua akamhifadhi huyu kahaba na vyote walivyokuwa naso kila kitu sasa hapa kumbuka ilikuwa ni hali ya kuwekwa wakfu Joshua, na ndipo Yoshua akasema na akatoa maagizo ya kwamba kuta hizi zilizokuwa zimeenda mpaka bingu ni ziliobomolewa na mkono wa Bwana kusiweze kupatikana Mtu atakapotakapo nchi hii atakapokuja kujenga mji huu maana kutaziliwaangushwa na Bwana yeyote atakayojaribu kudubutu kujenga mji huu ni ya kwamba ataweka msingi huo wa kumpoteza mwanaye wa pekee na atafunga kwa kupoteza mwana wake wa kitinda mimba ndipo basi agizo hili likaweza kuagizwa mbele ya wana wa Israeli wote wakisikia na masikio yao na wakaambiwa ana laaniwe yeye niwe mbele ya Bwana yeye atakae dhubutu kujenga mji huu wa Sheria wa yeriko yeye ataweka msingi wa mtoto kupoteza mtoto wake kwa kwanza na mtoto wake wa mwisho atafunga milango. Hiyo ni kwa mujibu wa kitabu cha Yoshua sita aya ishirini Na sita na basi Bwana alikuwa na Yoshua katika safari hizo zote na akaweza kumpatia nafasi ya kwanza ya kwanza kumiliki miji hii yote. Na sifa ya Yoshua ikaenea katika miji yote iliyokuwa kanani. Wapendwa, hii kuma kuangamizwa kwa mji huu wa Yeriko ilikuwa ni kwa mujibu wa maagizo ambayo Bwana alikuwa ameagiza kupitia kwa Musa. Ya kwamba mji huu uweze kuangamizwa kwa upanga na umalizwe kabisa uhai wa kila kitu kitakaokuwa kuwa ndani ya mji huu Hiyo ni kumbukumbu kumbu la Torati ni katika saba aya ile kumbukumbu kumbu ya Torati saba aya ishirini Na na basi akaagiza tena Musa ya kwamba miji yote ya hao watu ambaye hawamchi Mungu Watu waliokuwa wanaendelea haki Mungu, watu wanaowaabudu miungu mingine, miungu Baal, miungu Astoret, miungu kemushi yote alikuwa ameagiza iweze kuangamizwa kabisa wa upanga. Katika kumbukumbu kumbu la Torati 20 aya sita anasema lakini katika miji ya mataifa haya usihifadhi chochote kilio hai huko. Wakati mwingine kama vile nilivyotangulia kusema ya kwamba inaonekana hii ni agizo lilo na naonekana kana kwamba linaukastiri mwingi ama hakuna rehema ama huruma Mungu alikuwa amepanga sasa uweza kusimamisha taifa lake katika ulimwengu huu na aweze weka watu ambaye wataweza kuwa wakilishi wake katika dunia hii Wapendwa tunajua ya kwamba Mungu alikuwa amepanga. amepangaweza kuonyesha dunia nzima ya kwamba yeye ni Mungu. Na ndipo basi kwa kweli tuliona haya yote ndivyo ilivyoendelea Na Mungu akaendelea kuonyesha mambo hayo vizuri sana. Na akaendelea kuonyesha ya kwamba yeye akiwa ni Mungu hakuna Mungu mwingine isipokuwa ni yeye. wapendwa niliona na tumeona ya kwamba mataifa haya yote walikuwa already wamejua na wameshuhudiwa juu ya Mungu wa Israeli lakini walikuwa wao hawataki kujua Mungu huyu walijua ya kwamba wana wa Israeli Walipokuwa katika ngambo ile ya mto Mungu alidhihirisha kwamba anawaweka wakfu na anawaweka wao waathiriishi wake watakaoendelea kushirikia kushikiria amri za Mungu na ushuhuda wa Yesu na ndiyo unaona Wakatani wote walikuwa wamefahamu ya kwamba Mungu wa wana wa Israeli ndiye Mungu hata rahabu mwenyewe aliweza kukiri kule ya kwamba ni Mungu duniani na Mungu mbinguni na ndipo basi waliweza kujua juu ya uh, ya mambo yote yaliyofanywa na Mungu waliweza kuona vile Mungu ameweza kuwatumia hawa watu kuangamiza wa media wa, wa falme wa, wa, wa medi Median na aka, wakaona go uh, na hao wengine ambaye walikuwa waamoli katika ngambo ile nyingine vile walivyoweza kufanywa na waka ony, kumbuka na kwamba wana wa Israeli wenyewe walipojichanganya na mambo ya kuabudu bali bile Mungu alivyowaletea pigo na wakaweza kuangamia ya mkini zaidi ya watu ishirini na ndipo neno linaendelea kutuonyesha ya kwamba Mungu alikuwa anakusudi kubwa na wana wa Israeli na ndipo basi Mungu hawezi ku, a, a, huruma zake zikikataliwa hana lingine ila kuweza kuachiria hukumu zake basi wapendwa Rahabu alikuwa pia anaendelea kuhubiri huko lakini wale waliosikia ujumbe hawakuitikia manani ndipo basi Kuta hizi za Yeriko hazikuanguka kwa sababu walikuwa wana, wana kubwa sana lakini wali zilianguka kwa sababu ya imani Hawakuona malaika Na Mungu hata katika wakati ule alipokuwa anazungumza na hawa wana wa Israeli na kuweza kuwaongoza alikuwa pia anawapa nafasi ya kuamua na ndipo basi wao wenyewe wakawa wanasikiliza wana Yoshua na walikuwa wamepewa na either wa kuamini yale Yoshua nawaambia ama wakatae manake hata katika kuzunguka ule mji wangeweza kujiuliza sasa hii tunazunguka hapa kii ina maana gani itatusaidia namna gani lakini tunaona ya kwamba kwa njia rahisi sana jeshi la biguni liliangusha akukuta hizi na ukumbuke baba zao waliangamia jangwani kwa ajili ya kuogopa za namna hii na unaona wale mapenderezi hizi ndizo kuta walikuwa wanashindwa zitambomolewa na nini hizi ndizo kuta waliokuwa naoogopa wale watu wanene ndio walikuwa naoogopa wakasahau kumtumaini Mungu. Kuna kuta gani katika maisha yako ya Ukristo? Kuna majitu gani katika maisha yako ya Ukristo? Na je, unadhania ya kwamba kwa uwezo wako na kwa nguvu zako unaweza kubomoa zile kuta? Unadhania ya kwamba kwa uwezo wangu na kwa uwezo wako tunaweza ku, a, kukabiliana na hawa majitu? majitu ni mambo tunaoendea kila siku maisha yetu ya kila siku kuta ambazo ni ma, ni, ma, ni, ni majaribu yanaoletwa na yule shetani na unavika mahali unajihisi ya kwamba hauwezi hapa ndipo pahali pa kumwamini Mungu hapa ndipo pali pako pa kuweza kuinua mikono na kuselenda yote kwa Mungu na kumwambia Bwana niwezeshe maana mimi siwezi na Mungu ni muaminifu maana anasema Mtakaponiita wakati wa mateso mimi nitawaokoa nanyi mtaweza kutukuza jina langu Wakati mwingine Mungu hata anaachilia mambo ingine iweze kutupata ili aweze kujitukusa kwayo wapendwa inajua katika maisha ya Ukristo ni magumu inajua katika maisha ya kuendelea na safari ya kwenda mbinguni kama vile ilivyokuwa ngumu kwa wana wa Israeli wa kimwili hivyo hata inavyokuwa ngumu zaidi kwa Waisraeli wa kiroho kwa sababu shetani ameapa ya, ya kwamba hakuna atakaoingia ameapa ya kwamba hakuna watu watakaoweza kujimudu kusimama kwa ajili ya Yesu. Lakini naye Jemedali mlijeshi mkuu. Anasema mtakaponiita wakati wa mateso. Mtakaponiita wakati wa waza wakati wa shida. Mtakaponiita wakati mko katika mafuriko inakaribia kuapeleka. Mtakaponiita wakati mko katika ndani ya tanuru. Mimi nami nitawaokoa ili mtukuze jina langu. hiyo ni kwa mujibu wa kitabu cha Zaburi haya ni ya kumi Na ndipo na basi wapendo wasikilizaji wangu jeshi la biguni liliangusha kuta hizi zilizoku kuwa zimetisha wale wa pererezi na zikawezikaweza kuangamiza mji ule na ukaweza kuchomeka kwa moto. Kumbuka amri jeshi alikuwa amemuagiza Joshua ya kwamba nimekupa ufalo nimekupa mji huu mfalme wake pia hata na, na jeshi lote lake. Ndipo basi hata kwa kusema hivyo kwa ajili ya kwa kwa, kwa, kwa ubinafsi kwa mwanadamu hiyo haingeweza kujenga imani ungechangaa tu na haingewezekana lakini kwa sababu amri jeshi ndiye alisema kwa imani kutazayeliko ikaweza kuanguka kwa mujibu wa kitabu cha wahibrania eleven verse thirty verse na ndipo basi wapendwa ndipozungukua siku saba zikaanguka na hakuna kitu kiliosalia amri jeshi mkuu yeye alikuwa anaongea na Yoshua na, na hakuwaongea na watu wengine wala hakujidhihirisha kwa jeshi hili lingine lote kwa hivyo aliwaachia aidha wa na waamini maneno ya Yoshua ama wakoze kwa hivyo aliongea na Yoshua Hakujifunua kwa wale wengine akawaachia waweze kufanya kazi kwa imani na kwa kutii na kuamini Yesu ama kumkataa hawangeona maraika waliokuwa wana wanatembea nao katika mji ule lakini wangekuwa pia hata na mawazo sasa hii kitu tunafanya hapa ni nini hizi ni ujinga tu hii hizi ni kazi bule hii kuzunguka mji na tarumbeta itafanya nini wangejiuliza maswali haya yote na shetani angerete ile tashwishi ya kutoa mini neno la Mungu lakini bwana anasema mtakapolisikiliza sauti yangu kwa bidii na kuweza kusikiza maagizo ninaoagiza na kushika sheria zangu nimi nami nitajitahidiisha ya kwamba ni Mungu wenyewe na zaidi yeye hakuna mwingine basi. Na ndipo basi walipoendelea mzunguko ula waliendelea wakiwa na jenga imani siku baada ya siku walipokuwa wanazunguka kuta hizi na ikawa katika mawazo yao wanawaza na kuwazua ya kwamba nguvu zao haziwezi lakini ziko nguvu zao ni tegemeo la kumtegemea amri jeshi mkuu Mungu mwenye enzi. Na kwa hivyo wapendwa Yoshua akawa amewatia moyo sana ili waweze kuendelea kudumu katika imani ile. Na ndipo tunapoangalia pale sasa katika kitabu cha Yoshua, alikuwa amewaagiza ya kwamba mtazunguka mji ule wazunguke mara ya kwanza mara ya pili siku sita. na siku saba, wazunguke mara saba. Wakati huu wapendo wasikilizaji tunapofikiwa na mwisho wa historia ya ulimwengu huu Mungu anatarajia kufanya mambo makubwa sana ambaye haijawahi kufanyika kwa wale wote wanaomtumaini na lile linaozuia Mungu wetu kufanya mambo makubwa ni kwa sababu tunapenda kufanya mambo vile tunavyoona na kulingana na vile tunavyotaka Wale watu wanaomwamini atawasaidia Wale watu wanaomwamini na kumtii atafanya mambo makubwa ili iweze kutusaidia kujimudu kwa mambo makubwa ma, makubwa zaidi yanayoletwa na shetani Nguvu za Mungu hazitaki tuingize nguvu zetu sisi tunajiamini sana hata tunapofanikiwa tunaona ya kwamba tumeweza kufanya hivi na tukafanikiwa ndio sasa sisi tuko mbele sana badara ya kuona uwezo na nguvu za Mungu kumbuka ya kwamba Mungu anasema yeye ndiye anaopeana uwezo wa kuwa na mali hivyo unapoona una magari makubwa unapoona una makubwa unapoona umefanikiwa usizanie ni kwa sababu una bidii sana kuliko wale wengine ni kwa sababu Mungu ameona ni vyema akubaliki kuwa na utajiri ni kwa niaba ya Bwana ni Bwana na ndipo basi hapa basi tunaona ya kwamba baada iliko kuanguka ulikuwa na kamuji kingine kaliyoitwa ai na Joshua akajipanga kuweza kuweza kunyakua kamji kale na kukaangusha chini na ndipo basi akatuma wapelelezi waweze kuingia katika mji ule ilikuwa ni upande wa magharibi kutoka Jordan. Na hivyo wale wapelelezi walipowezwa kutumwa walirudi na wakasema kale ni kadogo dogo kana watu wadogo kwa chache sana. Hata jeshi lote la Mungu halistahiri kwenda pale. Tunastahiri kutuma jeshi labda mbili ama elfu tatu wakasema wapelelezi. Na katika kitabu cha Josua saba. Inasema wakatumwa wakaenda kupeleleza wakaweza kuwa e, kurudi na wakasema ya kwamba mji ule ulio na una watu wachache na hivyo jeshi lote la Mungu lisiende na pakawaambia wakasambia Yoshua tuma watu mbili ama tatu Usiwataabishe watu wote hiyo ni kwa ni nini hii tunaona sasa hapa? Ya kwamba ushindi mkubwa ambaye hawa wana wa Israeli wameshindwa. Wamewe imeweza kuwafanya kuwa na kiburi na kujiamini wao wenyewe. Wakasawe ya kwamba je vita sio yao bali vita ni ya Mungu. Na hivyo basi sasa wanaona wao ni majemedali wao wana nguvu kuliko wa Mungu wanaanza kuona sasa wanastahili kuweza na na jeshi kidogo tu. Hapa unaona ya kwamba wakati mwingi ndivyo inavyofanyika katika maisha yetu ya Ukristo. Wakati tunapomsahau Mungu na tunaposahau njia za Mungu, tunataka kwenda katika njia zetu. Ukweli ni ya kwamba Mungu anatuachiria twende njia zetu na njia zetu hizo zinatuletea maangamifu Inaonekana hapa hata Yoshua mwenyewe hakuweza kuuliza Mungu juu ya jambo hili kama ilivyo kawaida yake bali aliweza kukubaliana na hawa wapelelezi na kwa njia ya ubinafsi wakaweza kutuma jeshi mbili elfu 3 na wakaweza kukwea na kuendelea kufika katika milango ya ai na ndipo neno linasema wale watu wa nji ule Waliweza kutoka na kukabiliana na wao, na wana wa Israeli hawangeweza kujimudu, maana amri Jeshi Mkuu hakuwa pamoja nao. Walikuwa wameenda kivyao, hawakuuliza Bwana, hawakuuliza kibali, hawakujali kana kwamba amri Jeshi Mkuu ako nao. Wapendwa ni mara ngapi tunapoenda kufanya mambo yetu zizi wenyewe, amri Jeshi Mkuu tunamuacha unakuta ya kwamba mara nyingi tunakuwa na kushindwa kwingi na kupoteza hali mali na na, na mali ma, mali na hali wakati huu inajifundisha jambo la maana sana hapa ya kwamba sisi kama watoto wa Mungu tunastahili kuendelea kumtegemea Mungu katika njia zetu zote na ndipo basi Ukiendelea kuangalia pale utaona ya kwamba wale na kuweza kupigwa pale walikimbia mbele ya adui zao na walipokuwa wanakimbia mbele za adui zao adui zao waliweza kuwafuata na wakawakimbisa na wale watu walikuwa wanajua sehemu zile sana waliwashika na wakaweza kuangamiza mkini watu zaidi ya 30 watu watu e, waliouawa walikuwa ni watu 36 na sita na hawa watu na sita walipoangamizwa jambo hili lilileta hovu sana katika mji huu katika kambi hii ya wanaisraeli wapendwa ninaamini kwamba Wakati wowote tunapoenda na Mungu wetu, wakati wote tunapofanya yale tunayofanya tukiwa pamoja na Mungu wetu, Mungu wetu ataendelea kutupatia ushindi. Lakini kila wakati tutakapomwacha Mungu ya kwamba tutakuwa tunashindwa vibaya sana. Kwa ajili ya, ya kushindwa huku na kwa ajili ya wana wa Israeli kuweza kuangalia kupatia kisogo adui zao yoshua Joshua alifadhaika sana. yoshua aliweza kulia na kurarua mavasi yake. Na wazee wote wa Israeli wakaweza kuwa na hofu sana. Wakashangaa, ilikuwa ni haja gani Mungu kututoa katika ng'ambo ya mto na yeye ndiye aliyotupatia nafasi hii. Tumeanguza mji mkubwa jinsi hii na haka kama mji kadogo. Watu wa Mungu wamekimbia na kupatia adui zake kisogo. wapendwa Shetani anafurahi sana tunapokuwa na ubinafsi. Shetani anafurahi sana tunapoendelea kucheza na yeye kwa sababu mara nyingi tunampatia kisogo. Na Mungu anataka tuangalie mbere nyuma Kamwe na hiyo itawezekana tu tukiwa na bwana ni ombi langu ya kwamba kila wakati tunapoendelea kupigana vita hii na katika safari hii ya kwenda mbinguni tuangalie makosa yaliyofanywa na hawa wana wa Israeli tusiarudie tujifundishe kwao ndipo tuweze kujimudu katika safari hii mimi ningeomba Bwana anisaidie. Mahali popote pale uweka ubinafsi, mahali popote pale ninapoenda bila Yesu, anisamehe na Yesu anishike mkono, nitembee na yeye kama alivyo tembea na Henok. Maana mimi nikimshika mkono kweli nitamwachilia. Wewe ukimshika mkono utachoka utamwachilia. Lakini ukijikabidhi mikononi mwake akushike, yeye anasema yeye tenirio namshika na mkono wangu hakuna atakaye mpokonya kutoka mikononi mwangu ji ni ombi lako ya kwamba asubuhi jioni ya leo mchana wa leo bwana aweze kukuhurumia kushike mkono atembee na wewe kama vile alivyotembea na enoki atembee na wewe kama vile alivyotembea na jeshi hili wakati walipokuwa wanaangusha jeriko atembee na wewe akupatie ushindi hata kwa kuta zilizo mbele zako na majitu walio ya, walio mbele yako ikiwa hilo ndilo ombi lako ningenyenyekea na ningekuomba unyenyekee tuombe pamoja tuombe baba katika jina la Yesu tunakushukuru sana tunaendelea katika safari hii ya wana wa Israeli na sasa wameanza kulizi na kumiliki mji wa Kanaani lakini tunaona bado kwa sababu ni wanadamu na shetani bado angali, angali, angaliko duniani. Anaendelea kuwatafukisha. Anaendelea kuwapatia nafasi ya kutukukusa wewe. Sisi kama Waisraeli wa kiroho tunaomba tunapoona vile walivyoanguka na vile walivyoshindwa sahamu bali bali. Utupatie ushindi ili tuweze kushinda na tutukusa jina lako. Bariki kila msikilizaji ambaye ameweza kuwakilisha familia yake katika usikilizaji wa siku hii ya leo. Bariki ya Baguzi Global Radio, Bariki Passing the Right Ministry. Bariki hata na wale wote watakaoweza kutoa maisha yao ili wasike na mkono, tembee nao kama vile ulivyotembea na Walio na shida za magonjo, walio na shida za kurudi nyuma, walio na shida za kutaa Jua ni ni vipi mpango wako kwao. hebu utembe na wao. na jina lako la liweze kutukuka katika yote haya ndio maombi yetu ya msikimu na tunaomba katika jina la Yesu Wangu mpendwa naamini kuwa umebarikiwa na makana ya siku ya leo. Ukipenda kufikia mchungaji ni 253 213 6060. 253 213 6060. Hadi upo wakati mwingine majina ni Orlando na neno Alipata musaro, wangu upedua.